as we... Bon vespre titulletans i titulletanes, aquí et trobes a un nou programa de sintonies fora corda amb aquesta calor que ha apretat aquest estiu i amb petits problemes d'impàs, podríem dir tècnics, perquè la taula mascladora d'aquí de de l'estudi de la ràdio de Tito Ieta Ràdio, aquí en el que s'enregistren els programes des del casal Pere cap allà, aquesta, aquesta estimada taula eh, va estar de vacances una setmaneta com a mínim, nada más y nada menos, eh, eh, amb el destino a Madrid, també amb aquesta calor, quins collons anar-se'n de vacances. Doncs, sí, aquesta aula ja ha tornat per allí i naltres també i com sempre en llanes de posar branca musical i també no, com no, eh, seguir els nostres comentaris de sociutitat per també naltres de folle morts i la mateixa havia ja aprofitar i donar branca. Com se veu, eh, programes, sintonies fora corda o podeu sintonitzar. A Titoeta Ràdio al 108, el 108 de, de CFM i a internet titoetaradio.cat i també el podeu sintonitzar a Ràdio 77 a través de Ràdio 77 sí, a, que per cert ara m'ho han enterat que, que fan una festa d'aniversari i res que des d'aquí donen-li estem molt danysys. Per si voleu escoltar també programes enregistrats uh, antics uh, que fi, fins a cert punt mai perden vigència. no? <laughs> uh, tenim un bloc de, del programa on ens pots trobar a sintonies a través de la xarxa a sintonies fora a corda wordpress.com. I comencem aquest programa. Uh, amb una mica de canya, sobretot amb, amb un primer tema amb, amb un missatge ben clarificador no quiero obedecer a Bidó Rock and roll Gavido, oh, acabeu de sentir el tema, el tema de Nuevo Catecismo Católico, el tema de No quiero becer, com us hem dit, eh, una banda, Nuevo Catecismo Católico, formada a Donosti, eh, el 1992, i que sapiguem, fins ara, en actiu. Bé, eh, aquest tema és el tall 3, el tall 3 d'aquest disc, aquest disc anomenat Why She's a Girl... From The Chain Store yeah. Es nota que hem anat a fer un parell de cursos aquest estiu M'han llitjat un peig de lliri Sí I un, un disc enregistrat El 1993 Un any després de formar-se la banda eh, Editat pel Segell No Tomorrow Una banda que té 5 LP ha sortit en alguna compilació i, i té com podríem dir una dèria especial per compartir discs sí. té nada mas i nada menos que 8 splits sí. compartits amb altres bandes és un fet xar de compartir eh, discos d'editar de, de, de, de splits mm -hmm. és bastant comú dins de rock and roll independent. i diem... Ja és s'ha mogut un pot en aquesta banda, el catecismo catòlic. No saber no l'altra dia ho comentavam que, que això dels splits a vegades eh, eh, per per tothom que, que li agradi un estil o una banda i vulgui eh, suggerir o volgui cercar bandes similars i tal, eh, a vegades està molt bé, no, aquest mitjà de de, sí. de, de, de splits perquè dius, "Hostia, mira, aquesta banda amb l'altra, a, a veure què tal Pum, Llavors ja sí. busques la seva discografia i està bé, està bé sí. Està curiós, està curiós. Està bé, de sí, Compartir esforços sí. sí. i ritmes musicals eh, eh, eh. I doncs, és una vegada Círmo Catòlico, que m'heu vist eh, Practiquen un rock and roll asseverat però també tenen tics més de hard rock, uh -huh. eh, també més de hard rock així molt influenciat per rotllo anglos-satzó, uh -huh. eh, per això eh, molts dels seus temes eh, també les fan en, en anglès, i bé, eh, per, per, per que vos fagueu una idea, eh, en el nou Catecismo han participat eh, tributs eh, de bandes tan dispars com esquis, es... El burning El famós os i patètic Bueno, bueno, tenen la seva gràcia sí, eh? Entre sí. la seva línia comercial i tal Podríem xerrar un dia De tot aquest tema, no? Sí. El burning, com has dit I per altra banda els rip i modicos, mm. Bandes emblemàtiques Des punk eh, més aspre Uh, tot un... un una, una contradicció sí. en principi, sí. i és res no hem acabat de que a principis del 2000 va, vàrem venir sí, a tocar a Mallorca vàrem, no me'n record vàrem, vàrem comparèixer per allí, no sé si vàrem tot en el Nahual el, el famós pap Nahual allà al temps uh -huh. allà els fàvem molts concerts a la plaça de Gomila però és que vàrem tot allà però uh -huh. no estic segur, a més que... No hi ve no, eh? Bé, ara canviant de terços amb una música un tant diferent per veure ella, que això és una de les nostres noves propostes d'ell Batua d'ell un <ríe> grup De Unidor, de Uniidor. Ei, un tros de banda queó d'escoltar Leoverver crack. Una banda de Nova York dels Estats Units, una banda que es va formar al 98, nada màs i nada men ja heu sentit. Quina estridència de so i quina, quina profunditat, eh? Sí, i, i una banda ja fa de tot, eh? Sí, no, no. Que fa un puto mescladís, i ja, ara quan la van descobrir, i eh, eh, eh, que l'han sentida, eh, la veritat sí, sí, sí. ja me'l van quedar pot de pedra, per tant els va mesclar folk, com escak, sí, sí, sí, sí, com som... black metal, com hardcore, punk... Són polivalents, són polivalents. Fa un pot de tot. <laughs> Sí, sí. Aquest tema... Sí, aquest tema de l'Stowercraft eh, bé, el tema que hem triat té el títol explícit de One Dead Cup, un policia mort no, d'amaginat a menys eh, més clar a l'aigua sí, <ríe> un tema estret dels de seu discs disc polèmics anomenat Fuck World Trade que van editar Uh, van entrar l'any 2004 a través del segell de Biafra, famós segell alternativ de I bé, és una banda que, que a més a més no té massa discografia, però bé, té tres directes i un parell de LPs i com comentàvem abans aquesta tendència a fer splits amb altres bandes. Sí, i quan dem aquest uh, disc de uh, Fuck World Trade Uh, va ser mig perquè Bé, la seva portada Fa referència uh, Explícita uh, En el famós a aquell De les torres bessones uh -huh -huh. I... Tot aquest gran muntatge no? sí. <laughs> perquè, sí Aquí se'n podria parlar molt ja, que no, ja en xerrarem un altre dia sí. De tot aquest tema <laughs> I res, de l'Ectober Crack Eh... Uh... Com ve a que és una banda eh, molt compromesa, bé, una banda que podríem incloure dins la que s'ha anomenat l'escena Anarcopunk, anar perquè bé, els mantenen una actitud molt combativa i compromesa, tant en les seves lletres com en la seva actitud i com a curiositat, i a, també exemple, d'aquesta actitud, dic que els membres d'aquesta banda viuen eh, a un squad, un squad que s'anomena C, C-Squad, de, de Nova Navallarge. I dic di que en aquesta banda també hi ha passat gent que també van, van tocar en bandes tan conegudes a l'escena nord-americana Uh, i, i, i coneguts arreu del món com són el suïc del Tendencis. Sí, i el Visty Boys. I, amb, i, i amb els Boys, sí, dic, ja i inclús a més Visty Boys, diria jo. S'ha sigui. si juntat allí sí, un, ja, un bom mestcladís. Sí, sí, ha ja solera allí, ha ja solera. De ara canviant de banda, una banda que ens toca un poc més a prop. Vau de sentir un dels més hardcore de, de sa banda Anestèsia. Un clàssic, un clàssic. Sí, un clàssic. Una, una banda de... Sí, que vam començar tot d'una fent més hardcore però que passant ja més a un crossover i metal i aquesta banda d'anestèsia és una banda formada ja, ja fa estona l'any 1988 jo a la joveneta els escoltava, era un fan dels anestèsia, sí, quan tenien una música, com deies, més més, més, clara, més, més primitiva, era, no? Sí, és sí, sí, veritat que el tema està molt bé el tema, sí, ja, ja, sí. Els, els temes que m'agrada més, ja et dic Uh, un tema que és fenomen l'udo business. Eh, bastant, uh, bastant bo per per dies que vivim, no? Sí. com està el món. Sí. Uh, el món. Veu, hi ha tipus que vils, vils negocis. I d'acordem, eh, aquest tema l'udo business està estret del seu disgnonat talment go que van treure va en 1997 a través d'aquest segell eh San Authenti, que de Lleida de Deuskalerria. Deuskalerria di eh, que els anestèsia són d'allà de Deuskalerria, del País Basc. Eh, una banda que si fem un repàs una mica a nivell discogràfic, eh, tenen 5 LP, un EP Uh, han sortit a uh, quatre copilacions i tenen, em sembla, un parell de maquetes. Sí. Però, bueno, no està mal per la trajectòria que tenen. Sí, Van però... estar un temps parats, després no sé, si pel 2000, poraï. Sí, però és una banda que encara està en actiu i que, per lo que sabem, el seu darrer treball discogràfic l'han editat a través d'un segell d'una casa ocupada de, de Tolosa. I mira, que, que diu molt sobre també el seu compromís també sobre els moviments socials de l'esquerra radical, direm. Banda que inicialment va començar a cantar en castellà perquè llavors tots els seus treballs han estat han estat editats amb euskera no? sí, sí, sí, sí. un referent i, ja hardcore és. euskaldun sí, sí, sí, així és eh, podríem dir bueno, que això, que com, com ha dit en Braulio abans és que practiquen una mica de mescla amb aquesta evolució més recent cap al metal però que és bastant sí, amb tot... uns perfils bastant semblants al hardcore i tal no? sí, tot que també això és un clàssic de moltes bandes, eh? bandes hem començat fent hardcore i acabem fent metal, més eh, eh. una volusiós, com ho vist en aquest programa ens sortit molt d'exemples sí, cert, cert eh, ara passarem a una banda que encara ens toca un poc més a prop que us Bé, per veure'l policial, que entre l'estat policial que estava amb en el síndrome d'Estocolmo ja a mitjans anys 90, cosa que també es pot fer ara que estem ja a ple segle sí, XXI, sí, sí, més sí. que mai encara. L'estat sí, sí. policial avança dia a dia. I doncs, sí, com dèiem el síndrome d'Estocolmo, eh, aquesta banda, que, com ha dit el meu company, en Rocco, mostat ja d'aquí de molt a prop, ja que eren d'aquí, de, de ciutat. La banda es va formar allí, a Palma. Uh, l'any 1995, des de aquest any va durar potser uh, fins al any 1998, final dels els anys 90. Mm -hmm. uh, aquest tema estat policial, com ho he vist, està gentant de chatear i forma part del seu únic treball que van editar, eh, que, no, que el van anomenar, i los hechos formen part de nostres vides. Uh -huh. Un treball que més van editar en formar casset. El casete eh, perquè sí. per alguns joves que, que ens escolteu que, que, que domineu més a l'MP4 o l'MP3, ordenadors, I tablets i tot el tema i hi havia una cosa que es deia on hi havia do, dos rodillos <ríe> que, que arrastraven dos carros amb una cinta magnètica d'uns que, que feia allò feia uns, uns 12 centímetres sí, per sí, 8 o sí, una caseta Sí, sí, sí, sí, sí ser, un... <ríe> si, si, si se pot trobar eh? perquè és difícil un... únicament ho van treure en caseta sí. en aquest disco i dic que eh, bé, aquest treball ho van editar es, es, a través de Sedicions Records. que va ser una, una discogràfica de, de, que se va formar al voltant de Casal Llibertari, la primera casca ocupada que va a Palma, Sedicions uh -huh. eh, Rècords, eh, uh -huh. se nom anava. Bé, com heu sentit una banda de hardcore punk. Estava formada per, per membres, eh, podríem dir, destacats de, de, de l'escena, de tota aquesta escena punk mallorquina, eh, d'aquells temps no? que, que giraven al voltant de, del Casal Llibertari, sí. on, on, es feien, on es feien molts concerts, banda que va tocar... Amb, amb els ratos de porau sí. els Tarzán no. i su puta no. madre sí. no, no, no són moltes bandes xupar en ti sí, ja en sí. tot ja de porau sí, bueno, realment síndrome estocolmo, com us deia antes en... En Braulio van tocar del 95 al 98, són 3 anys sí, d'activitat. Sí, sí, va durar poc i van treure una, una maqueta només, però sí. ja heu vist que la contundència, l'enregistrament, podem dir que no és massa bo, com heu pogut apreciar, però, però bé, bé, era bastant contundent i, sí. i bastant compromès amb, amb, amb les lletres, no?, coses bastant clares. Bé, eh, passem, passem a la següent banda, No, acabeu de sentir els Cry of Terror crit de terror sí. una banda, sí, sí. em fan un pat de pa sí, sí, Déu-n'hi-do una banda procedent Holanda, una banda que es va formar el 1986 i que va tindre com l'anterior banda que us hem posat bastanta poca activitat del 86 al 91 van tindre mm. res, 5 anyets d'activitat sí. heu sentit la cançó Suicide, el tall 2 del disc Terror of the Conquered World, enregistrat al 1989 eh, i editat pel segell All World Records, com heu pogut veure una banda que va, va, va tindre poca activitat eh, com deiem, eh, en la que va editar només dos LPs i un, i un EP. Mm -hmm. I com ho heu vist, una banda amb un so cru sí. i que encercant d'informació sobre aquesta banda hem vist molt de pibes que te lollen com a trash metal, sí. quan en realitat s'acosta més a eh, l'estil i a l'actitud de James Beats. Sí. Un estil feix, feixut, mm -hmm. però cru i contundent eh. i sobretot amb una actitud eh, molt punky. Sí. La seva imatge eh, d'Andells com de, de, de dels dits que editaven és molt més puny L'actitud bastant, podríem dir, acorde, podríem dir l'actitud acorda amb la imatge perquè moltes vegades a vegades no es correspon no? com yeah. sempre sí, solem, solem a vegades comentar aquí de no? moltes bandes que eh, igual naveguen en circuits molt comercials i això sí tenen una pinta de tirats i de uf i de combatius de l'hòstia Sí, però llavors se'n van amb limousin Exacte i se'n van a, a comprar a botigues xics que van dur grups i se'n com alguns grups que coneixem, d'aquests sí. bastant famosos. Uh, després d'aquesta de, llanya de banda, de, de of Terror, passarem a una banda que practiquen un punt roig més, més clàssic, uh, una banda de, que nosaltres mateixos coneixem, com la banda Carbunco, uh -huh. uh, un grup que es va formar a, a, en el poble del Macelles, a Lleida, l'any 2003, i que durant aquest temps del 2003 ara ja eh, han, han pogut gravar 3 LPs i una maqueta una maqueta 3 LPs i una maqueta i bé, bé un eh, grup que com veureu fa un punt rock així fa un punt rock així bueno, bastant llenito no? bastant sí, no, clàssic, no? Bastant eh, clàssic. Eh, molt influenciat per grups de punt rock eh, de, de, de la peninsolirbèrica eh, eh. Però està bé, està bé, fan, fan, tenen un bon so. Sí, és la bon veritat, xoc, que s'ho eh... molt. I els seus discos, eh, eh, eh, que diguem, els editen en un llibret, és la veritat que els seus estan molt corrats i mm. tant d'això, està, està molt ben aconsellit. Per la cançó que posarem, s'enomena Crits de llibertat i, i bé, està inclosa dins aquest disc que s'enomena Azte Camino, que van treure l'any 2009, els mateixos Carbunco van editar lluntament en... en el nostre company en Camilo, de Camilocetas Muscaria. Bueno, dir que és una banda que es va formar... Bueno, ells eren superjoves, no?, quan es varen formar, eh, tenien 16-17 anyets, i dir això, com deia Braulio, bastant vinculats a grups anarquistes i grups que que realment duen projectes, tasques eh, bastant compromeses com el col·lectiu de les trinxeres que cada any entre altres activitats eh, organitza la trobada d'homenatge als maquis sí. des de fa ja 16 anys, sí. eh, perquè veieu una mica el perfil no? de d'esta de, de, de, de, sí, banda. De, de, de, de, de, de les Aprofitant per... Per fer un sí, saludo... Per enviar-los una ferrada, una ferrada per escoll. <ríe> Bé, aquí teniu Crits de llibertat de Carbunco. ja hem entrat en el mes de setembre que ja estem en ple de setembre i la temporada turística està enfilant eh, la recta final des d'aquest programa eh, Sintonia Fora Carta volem fer 5 cèntims de les primeres passes que s'han anat fent per contrarrestar la problemàtica del turisme massiu per una banda i per l'altra fins i tot portar en qüestió tot el model turístic Aquestes darreres setmanes eh, ha estat... Eh... Actualitat, la primera revolta protagonitzada pels veïns, com us dègueu, segurament us heu enterat, dels de, veïnats de la barriada de la Barceloneta, de, de Barcelona-Ciutat, contra el turisme aquest jove i massiu que, que no els deixa dormir, que els embruta els carrers i que no té gens de consideració ni respecte cap a, cap a la barriada que, que els acolleix. No? Sí, no. No. Bé, tot, aquestes, totes, tot, aquest, tot aquest rotllo que han protagonitzat eh, paulatinament, no? tot aquest eh, turisme interessat pels, pels propietaris i, i, i sobretot molts especuladors eh, sobre, sobre, la, sobre la recol·locació i el negoci segur no? d'aquest d'aquest lloguer de, de turismes, eh, sobretot pirata no? que això jo volia fer un punt abans de un punt amb tot el, el rebombori que se li està donant tant a dintre del contingut de la reivindicació veïnal i de moltes opinions a veure, ah, fora el turisme de tal", bueno, el turisme de, a veure, fora el turisme il·legal i diu, què vols dir? que l'Ajuntament si ho legalitza i serà així de desenfrenat com és en altres barris, perdona que et digui, però el mm. problema serà igual, el que passa que els pisos l'Ajuntament cobrarà un d'això i en teoria estarà més controlat, mm. Simplement. Vull dir que el que s'ha de fer, eh, amb punt que vull fer, és la reflexió, no, no en el l'il·legal o en el legal o el que sigui. en El que s'ha de fer és un replantejament i una crítica sobre el model turístic. Sí, anar a l'arreu del mm -hmm. problema que nosaltres trobem que és aquest. És un problema de model. Mm -hmm. I aquesta, aquesta problemàtica de la persona és un efecte Lògic de la marxa a Barcelona del projecte de les elites de, de Barcelona per convertir la ciutat en una gran botilla en un gran escaparate per turisme abandonant uh, a la ciutadania en el poble que hi havia allà en el dia a dia Sí, sí realment els, els governants uh, des d'aquí ho hem de dir de clar, els governants s'han apoderat uh, aquests, aquests gestors, podríem dir així, que, que gestionen tot el que és el bé públic, serveis i tal, al final s'han apoderat eh, de tots els mecanismes per fer-se la ciutat seva en tots sentits, en els sentits imposar uns models eh, venguts a, la, a tota aquesta indústria turística, on, on evidentment ells eh, guanyen, guanyen moltíssim. Ells i totes aquestes macroempreses i tots aquests holdings i totes aquestes plataformes que formen eh, tot aquest gran monstre camuflat, evidentment, camuflat eh, com és el que s'ha imposat a la ciutat de Barcelona. Sí, uh, Per si voleu sobre més sobre aquesta problemàtica, Vos recomanam d'aquí eh, sa visió des, des documental, que fàcilment ho podeu trobar per internet. De a, YouTube, document... a YouTube es troba ah, bé. Sí, bé, YouTube, mm. aquest documental de Bye Bye Barcelona. Uh -huh. Bé, un documental eh, que fa, que fa una, una pinzellada, sobretot enfocada des del punt de vista de l'afectació la, a la els veïnats, no? eh, tant del turisme aquest tan massificat com podria ser eh, Sagrada Família, un dels casos que s'exposa es, que en el documental, el barri de la Sagrada Família i la gran, i el, la gran màquina de Fedover de la Sagrada Família, de mil i mil i mil de turistes que hi passen allà que hi ha, hi ha evidentment Muy veïns benitzats. que viuen a la borda d'allò i allò és un... És, o sigui se'ls ha anat de les mans però clar com és una màquina que no, no para de donar d'obès doncs sí, sí, pues, sí. allò és un no parar bé aquest documental fa una mica una visió i plasma aquest descontent jove el meu parer jo està, està molt bé el documental s'ha de veure uh, però el meu parer doncs bueno mol des del punt de vista veïnal sense anar al fons de la qüestió Clar. de la crítica, eh, la veritat que podríem dir més canyera de, de que és aquest model d'aquest model turístic, no? Bé, eh, un dels barris és el, de el de la Sagrada Família, el de la Sagrada Família, l'altres el de Ciutat Vella i l'altre em sembla que s'exposa és el del Pargüell Bye, well, i no sí. sé si, ara no me'n recordo va estona que el vaig veure no sé si l'altre és el de la Barceloneta o el del Port Vell, ara no me'n recordo si... però bé, és un documental que val la pena que, que si voleu veure és eh, amb fàcil accés a Youtube poseu Bye Bye Barcelona i us sortirà el documental uh, Ara, retornem que nostre, a que nostra a Mallarca uh, per primera vellada s'ha començat a posar en qüestió uh, el turisme i a combatre'l el monogràfic, tot inclòs, eh, editat per sa coordinadora llibertària de Mallarxa, és la primera publicació que treu eh, a sètsera menys amable d'aquesta suposada Jelina de Zausdo, que sempre s'ha dit que és el turisme. S així, així en el tot inclòs, aquesta publicació que recull totes aquestes crítiques i tots aquests articles de reflexió i de crítica en els models i trobareu això articles d'investigació sobre com i per què s'han fet, eh, fet les grans fortunes eh, i els grans empresaris turístics de les ajudes econòmiques que, ha, eh, que ha rebut Mallorca per part d'organismes internacionals com el Fons Monetari Internacional, el Banc Mundial i la Unió Europea Uh, bé que han servit per, per construir les grans infraestructures necessàries per acollir els milions de turistes que cada any venen per, per aquí, per, aquest, per aquesta petita illa, sí. comparada amb el volum desorbitat que es mou de turistes, uh, com amb l'aeroport de Sant Joan, les autopistes i, i les desaladores i tots els, els, negocis, els negocis que envolten i i, i s'alimenten no? de tot aquest, aquest volum bestial de, de, de turisme que no té ningun respecte per dir-ho d'una manera amb, amb la gent que viu aquí amb diferents aspectes com ara en Braulio també ens es dirà sí. uh, que no, en aquest monogràfic monogràfic de tot inclòs també hi poden trobar diversos articles sobre les grans repercussions mediambientals i socials que provoca així mateix, a manera de conclusió també trobareu articles que no només, que no només parlen en qüestió turisme, sinó tot el sistema, que no és un altre que el capitalisme, mm -hmm. perquè avui en dia el turisme s'ha convertit en la primera indústria mundial d'aquest mm -hmm. sistema capitalista que sí, de tenir sí, ben clar Sí, sí no, no, està, està, està, està bastant clar, sembla a mi uh, en els aspectes aquests no? uh, ara que xerraram d'aquest reportatge que deia jo abans, que plasmava una, una, de, la, una de les problemàtiques que és el que afecta al veïnat i a la ciutadania que viu tot l'any, és, és el... el s'exposa aquesta petita problemàtica, però tot inclòs aquesta publicació potser desdibuixa una mica més els panorames i el fons de la qüestió, no només amb el capitalisme sinó amb, amb, amb, amb, amb les, les qüestions que afecten eh, socials a un, ah. a un nivell clar, claríssim d'explotació a, a la població autòctona d'aquí Uh, amb, amb, amb lo que és eh, la violació, podríem dir, de, de tots els drets laborals i tot, tot, tot, tot, tot el que comporta tot això i com no els mediambientals des de fa moltíssims anys no fa falta anomenar-los okay. i que estan més que, que clars, no? una altra és la, la pèrdua d'identitat eh, cultural, mm. el desplaçament de, de, de, de cultures o la desaparició de cultures, tres és eh, la, la invasió de cultures anglosaxones o d'altres indrets, eh, bueno, podríem dir una invasió amb totes les de, amb totes les de la llei. No? Aquest monogràfic durant aquest estiu s'ha presentat a, a molts de pobles de l'illa i fins i tot eh, n'hi ha hagut una Menorca per si us interessa, podeu anar a la, pròxima, a la pròxima presentació, que es farà el dia 19 de setembre a Artà, on a Artà o el concert que s'està organitzant pel dia 27 d'autofinanciació de, de, de, de lo que és tot aquesta campanya amb aquesta presentació d'aquest monogràfic, podríem dir, el dia 27 de setembre a la finca de Sondorí que està de vora a Vilafranca de Bonany, on hi actuarà amb eh, especial eh, el doctor Enfermo amb una presentació sorpresa els grups Funky Crackers, Veja Maya, la Veja Maya, com es diu, amb el nom sencer, te'n recordes? Su hijo Willy, su, su hijo no bastarda... La... Sí, hòstia, ja no ho sé. Un bon moment la... en recorres. L'altre, fa un parell de programes, en 1984, va haver-hi la mateixa conversació, sí, hòstia, però se n'en recordaven no. més que en altres. Sí, I, mira, I mira que has de tenir certes en les mans, eh? però ja no m'han recorres. Sí. Bé, la l'Aveja Maia i una altra banda bastant coneguda aquí a l'illa com és la Gran Orquesta Republicana, un tros de concert, eh, us el recomanem des d'aquí eh, amb, amb festa assegurada. Eh, bé, podreu trobar més informació sobre el, el tot inclòs i també us el podeu descarregar gratuïtament, tot el seu contingut eh, d'articles a eh, totinclos.noblog.org totinclos.noblogs.org i seguint en, en, en, en el tema del turisme també a Mallarca eh, s'ha creat el front comú en defensa dels territori una assemblea on, on hi participen persones de col·lectius de l'àmbit ecologista, independentista uh -huh. i llibertari i té cap objectiu fer accions de denúncia del model turístic així, la eh, primera acció 100 persones eh, se van implantar en el bossi de platja de, de Malloluf que s'ha privatitzat a benefici de l'hotel de luxe Niki Beach, de la cadena Mallorquina Salt Melià no? sí, I, i per lo que sabem s'està sa preparant una altra acció segurament per mitjans eh, veureu coses uh -huh. i dir que ja, ja era hora que hi hagi impasses en aquest sentit de posar en qüestió tot aquest model, tota aquesta batlla sagrada de turisme me perquè aquí ja ja ve s'estassó. Sí, i, i una cosa que també hauríem de puntualitzar, eh, sobretot eh, ja era hora de que, que algú digués en veu alta tot això, eh, i sobretot tocar aquest... aquest tema tabú sí, com, com, com ho són sí, sí, tòtem, com, com, com ho són altres altres temes tabús que no es poden tocar perquè teòricament li han inculcat a la gent que és que la illa es sustenta de, de, de, de tot aquest model de turisme desenfrenat i és l'únic amb el que podem viure mm. I bé eh, ja era hora de que comencés Uh, amb, amb campanyes com aquesta uh, una veu imperant de denúncia rotunda d'una vegada sí, sí, sí. De, de, de, de tot aquest desfase que hi ha de, de models, uh, models desenfrenats i respetuosos amb tot el que hem comentat uh, i bé uh, fins aquí us, us, us convidem doncs, a, això, a la pròxima presentació Horta i al concert del dia 27. Bé, Braulio, algun més a dir perquè aquí tindriem tindriem hores, hores xerrant, especial. Sí, sí, sobre ah. el turisme hi ha molta xitxa. Bueno, també, eh, com no, eh, recomanar si us voleu documentar un poc més, eh, avui dia amb l'accessibilitat que té, eh, tenen certes informacions eh, a través de la xarxa, un article molt bo sobre el que és el panorama o el que podríem dir els holdings i les plataformes que controlen absolutament tota la logística i l'economia en aquest gran monstre com és la ciutat de Barcelona. Uh, un article escrit per Ivan Miró, un, un periodista Uh, que col·labora amb la directa. Uh, bé, un article que es diu A Barcelona res no és casualitat. Un article que fa un repàs dels diferents mandats a l'Ajuntament de Barcelona i tota la connexió que hi ha, com us dèiem, aquests grans holdings i aquestes grans plataformes, inclús aquestes grans empreses inventades per amics i allegados d'aquests governs. No? Bé, dir que aquest article eh, va, estar, es, eh, va sortir publicat el, dia, el 5 de febrer d'enguany del 2014, Uh, com us he dit, a la publicació la directa. ets sons apocalíptics, és que feien aquesta gent de Unió o Foranus, apocalíptics con... i realistes. Sí. Sí, per analitzant el món, bé, que un no ha molt. Els panorames ha estat bastant osco. I ara, ara mentre s'escoltavam, el tema estava plorant. Però la veritat, eh? veiga, i d'aquesta gent d'Union of Uranus, més coneguts com Uranus, una banda que, procedent del Tenedà, que es va formar a principis dels anys 90, que eh, no sóc jo sentit, eh, s'anomena se Face Value, i la de d'aquest disc que van treure en el 2005, que s'anomena To Disbiere of Truth. Bé, una banda, com heu vist, d'estil cru i profund. Sí. Emo. Eh, eh, I dir que un dels guitarrers varen tocar amb una gran banda que va tocar aquí a Mallorca i bastant estimada per aquest programa i sí. per molta gent, una banda bastant canyera com són els Tragedy. Bé, eh, dit això, i i eh, seguint amb la propera eh, proposta musical que ens toca un poc més a prop. clàssic Bé, Tot un clàssic, com heu pogut veure, i, eh, a vegades recuperem alguns temes, la veritat és que en les, les preseleccions, en les seleccions que fem preparant els programes en Braulio, eh, a vegades diem, hòstia, on hem posat aquesta banda? De això com és? I intentem recuperar clàssics que eh, realment, eh, jo personalment, a vegades, segons quines bandes, em costa un poc, Uh, i sóc un poc reticent perquè dius, hòstia, és que estan tan sobades, s'han sentit tant i tant i tant, i dius, hòstia, anem a posar coses noves, però està bé sempre recuperar aquests clàssics justament per això, no? per la gent que igual no, no els coneixeu tant, no? O sí. no us va pillar en aquella època. Sí, perquè són cançons ja antilles, eh? Antiques són, i emblemàtiques. Són per això, clar, però fa ets... estona, eh? D'aquest tema d'ocupacions. Sí, sí. Aquesta cançó d'ocupació és el tall 5 del disc No hay tregua, com hem dit, de la banda barricada una d'una banda formada a Pamplona el 1982. Ja, ja ha fet un parell de plogudes, ja. sí, sí. des del 82. Bé, aquest disc de No hay treu el van enregistrar al 1986, jo, per jo. Eh, com he dit, lhe tingut, si no l'he sentit ja 300 vegades aquest disc. Eh, eh, és un disc que per mi és un dels millors un disc editat per BMG Arriola, un, un disc produït, nada más i nada menos, per, per el gran Rosendo, Rosendo Mercado. Sí. Bé, eh, dir d'aquesta banda de barricada que ha tingut moltes etapes, eh, moltes etapes, no de canvis massa de formació, però ha tingut algunes un, un, etapes de, de conflictes, podríem dir per no allargar-nos, mm. de conflictes interns bé, una banda que ha fet eh, eh, ha, ha registrat 15 LPs des del 82 eh, podríem dir no, són molts i tal però, mm. hòstia eh, n'hi ha, n'hi ha, n'hi ha 15 LPs, eh? 15 LPs, són molts LPs eh? han fet feina i entre recopilacions i directes també en tenen 11 i em sí. sembla que bueno, hi ha algun vídeo per a i tal Sí, eh, Conders, el tema de Ja Con Fuer Intens que, que han tingut i que sempre Mer man quan han tingut la un, un, mateixa línia. ha dit que aquesta banda eh, la varen eh, fundar el eh, seu eh, baixistes conegut en Enrique Villarreal més conegut com eh, Drogas uh -huh. i la formació clàssica sempre ha estat Drogas, el Boni i en Alfredo Piedrafita, uh -huh. Una formació que va durar. Fins a, aquesta, fins a 2011 l'any en, en el qual en, en drogues va decidir abandonar la banda. Sí, que va ser amb un comunicat i tal. Sí, va ser poc ara, I ara segueix ell per... Sí, per seu compte amb per... un altre grup, ja no me'n recordo sí. que se'n diu. És que fa Xa, poc... Que... Xarrepen, un, uh, uh, un nom així. Uh, uh, xarrena. Xarrena, sí. Xarrena. Uh, sí, perquè fa poc, uh, fa poc van tocar van tocar Astúries, vaig estar, vaig estar xerrant amb gent d'allà i em van dir que havien organitzat un concert i tal, i a més a més va ser bastant emotiu perquè a més a més en un, en un homenatge en un, en un poblet perdut per allà per Astúries, on s'organitzava aquest concert, un homenatge als assassinats pel franquisme, a la guerra civil, en un lloc molt... Molt curiós, per dir d'una manera on, on ell va fer un parell de temes acústics, que era on els franquistes tiraven eh, republicans de, en un barranc que hi ha allà en el poble. i allà va haver-hi haver-hi una llegida d'un un manifest i tal i després ell va fer uns temes amb acústic bastant curiosos.. Uh -huh. I bé, aquesta banda es va arricada, ja bé, mateix nom, ja ho dius, una banda que sempre està més avant combativa, que no és tant això, és una banda que sempre s'ha mogut eh, en multinacionals. Uh -huh. I que això els ha anat bé, per al tema comercial, que, bé, han tingut discos superve superventes, sí. com aquest de ballars blanques, uh -huh. però la mateixa ballada és una banda, sí, que, que, que sempre ha donat llenya i aquestes multinacionals eh, ha tingut problemes com en el va tenir, eh, pues, degut en el, en, el tema, en el tema de Baia de Passaia, uh -huh. un tema que fa referència a l'assassinat per part de la Guàrdia Civil de quatre membres dels comandos autònoms anticapitalistes. Uh -huh. Uh -huh. Home, a dir que aquesta banda barricada, uh, aquesta banda llegendària, podríem dir, sempre se l'ha catalogat amb un estil apuntat, que se l'ha catalogat amb un estil podríem dir heavy, perquè realment eh, el so és bastant heavy i tal, però sortia bastant de tot el que és al redor i la, el rotllo típic eh, heavy eh, eh, mai massa compromès amb, amb, amb temes conflictius, amb temes de crítica social, amb, amb diferents sinó que va ser una banda que va trencar molt. Sí que és veritat que es, es, va, es va crear dintre de tota aquesta escena eh, punk d'aquella època i anaven bastant a la part amb, amb, mm. amb altres bandes quan es va formar la polla, records, eh, rip, tot, tot això. Però sí que s'ha de dir que dintre d'aquest estil heavy, amb el que sempre ha estat bastant apartat d'aquestes escenes compromeses diguem políticament, eh, marcaven una, una gran diferència. Qualcú vol conèixer això d'escrust fins a sentir aquesta banda d'esquid system. Que m'heu sentit un sacru cru, que m'heu sentit aquest d'escrust. Tan cru com el que vol dir el seu, el seu nom. Merda de sistema. Amb suec, amb, amb suec o sí, anglès. En su amb suec English. English. <laughs> una merda de suec inglés. Esquid sí, sí. system, una banda suetja de Gothenburg, de Gothenburg, ja eh, se va fundar l'any 1994, o, un tema aquest eh, que heu sentit que se nomenà profitisteri, eh, que l'hem entrat d'un recopilatori, que van entrar l'any 2003, que se nomenà Alt e Esquit. Un recopilatori uh, dels seus primers treballs, no? Sí, sí, sí, un recopilatori dels seus primers treballs. Uh, bé, dic és una banda... Això amb un so cru, i que generalment solen cantar en suat cosa que encara fa que sigui més despès el seu so i que bé, és un, un, un grup que, que reivindica tot el tema del do yourself mm -hmm. de fes to, tot el mateix una banda punky <ríe> una banda punky de bona vera uh, una banda que té 3 LPs 3 EPs, i curiosament dos splits amb dues bandes que hi ja hem posat en, en anteriors programes com són els gran Nassum i els grans Wolfpack sí, sí. els que eren els, els, els Wolf, Wolf, Wolf, Brigade. Wolf Brigade els anteriors de Wolf Brigade els Wolfpack sí. bé, i, i dir que està majoritàriament està tot cantat en suec, no? cosa curiosa sí. I, sí, sí. I bé, banda, banda amb influències Mol clares amb bandes així bastant emblemàtics eh, amb, amb aquests sons, amb, amb, aquests, amb aquestes tendències. Eh, I aquests sons com poden ser els d'Oom i bandes així d'antigues com els aèvics, antisímics, així feixougues, i i passades, no? Sí. Com, també com els Discharge o o The no? Sí, Bandes sí, sí. de superemblemàtiques de, de crust. I, i en canvi, dir que membres d'aquesta banda, uh, provenen de grups groups metaleros, cançons de Death i, i bé, i que fins i tot eh, membres d'aquesta banda han en grups com Brujeria, The Haunted, o gruts fins i tot de Black Metal, com aquest de, de Crane of Field, eh? una curiositat. Tots venen de... <laughs> Cadascú ve de... De, sí, de gruts tenies, però d'escenes sí, molt diferents. Molt diferents, sí, sí, sí. Bé, ara passarem a... Uh, una altra proposta d'avui, un altre clàssic que també com, com ens va passar amb els Barricada volíem recuperar un poc i vam dir, no pot ser que això no ho haguem posat i com jo comentava antes, uh, era... són aquells clàssics que fa, que dius, hòstia, els escoltat tantes vegades però els hem de posar. Sí, és que avui també estem en un poc nostàlgica. <laughs> a veure si coneixeu aquesta banda. Tu, su, su, atrapa tu arte y tournees marica tua, es tu sueño es hacer un adulto, sureza, cárale anda la cisnera, te vives tira alaso a tirar. Gaste va Trova da, atracoa, i quel terrorista bat denat, denat, va per zu, zu, su, atapa tuardet, i burgues va darica tua, es tu suñoi, ja ser un etuco, sure, saca le, ayta sicenda, pedivestena, zo a tirar. I burgues va darica tua, es tu suñoi, ja tat sense mena, Pe dir bestel, paraç so a tirar. Bé, com us havíem dit, tot un clàssic, tot un clàssiccorro. A més a més, tema... Banda clàssica i tema clàssic i més escoltat que Cristo. Sí. Bé, com els que no el coneixíssiu Acortatu, una banda d'Irún que va estar tocant del 84 al 88 i heu sentit Zu Atrapartu Arte, un, un tema cantat amb, amb eusquera. Uh, aquest tema ha estat extret de... A Frontline Coilation, una recopilació que es va treure per, per la distribució europea, eh. per la distribució europea dels seus temes, editat el, el 88. El segell és orgànic i Red rino de Suïssa i el Regne Unit respectivament. Posteriorment va ser reeditat per OYuka arreu de l'Estat. Sí, eh, segurament molt de valtres lo coneixeràu per per la portada, perquè crida molta atenció, per la portada hi surt una, una dona major en puny punyolsat. És eh, aquesta dona major, ets, eh, parla la mare d'un de, refugiat, eh, deta, que va assassinat, eh, que va assassinat per per Gal, eh, solteu Montbar per cert, mm. hi una cançó, un disc que se diu Hotel Montbar uh -huh, que fa referència uh, sí. i ha fet tema. curiós es en el posa que sa mare aquesta dona en realitat sa mare en el disc posa que sa mare eh, d'un no, eh, militant d'etat que va morir en combat en El Salvador, quan en realitat et, eh, era que havia mort eh, assassinat per Gau ha uh -huh. fet curiós uh -huh. Bé, banda, banda que va treure eh, en aquests anys eh, que va estar tocant, eh, va treure 7 eh, àlbums, hem de dir que alguns van ser edicions posteriors, 3 sí. singles i un maxi single. Bé, banda que en aquella època sonava <laughs> per tot. Era algo bastant... Al final la veritat és que estava saturat, com dèiem abans, amb en Braulio. <ríe> dèiem, oh, els hem de posar, no els hem posat mai. Hem de posar els Cortat, hòstia. <ríe> és, un, és un clàssic. S'ha de, de fer referència ah, no, a clar. aquestes bandes. Bé, eh, amb tota aquesta moguda de, del rock, eh, de l'Euskal Rock, d'aquests anys conegut arreu d'Espanya i Europa eh, I bé podem dir que va ser això una banda super referent amb els sons en els que van començar hem de reconèixer i dir que va ser una banda que va començar molt fent versions, cosa que sempre critiquem des d'aquí, fent versions de temes eh, divers, de, de diversos grups que en, en algunes ocasions realment, canviant-li la lletra, no reconeixien o no, no van fer públic que estava extret d'una versió. Suposo que suposant que tothom ho sabria, però... Sí, l'exemple més clar és la famosa llençó Sarri Sarri, mm. que és una versió del tema xati-xati del grup, and de mai sí. ja, tenen, culiós... tenen un parell més de versions sí, sí, tenen una partida, sí, sí. Van començar així fent versions era un mm. grup de versions que feia és cada aquest faciló i tal però bueno, tenia un bon soi en aquell temps que aquests, aquests grupillos pos pues, encara no no, no s'havien reconegut massa i no n'hi havien masses, no? Mm. Eh, per exemple, el seu nom eh, fa referència al sobrenom de Corta, un membre d'ETA molt per la Guàrdia Civil sí. eh, Cortato Un dels fets curiosos de Cortato és que, és que moltes de les seves cançons més famoses són com hem dit, versions eh, i és sabut Llavors que els germans Muguruza formaran Nego Gorriac, el seu, el seu cantant i cap visible, com, com és en Fermín Muguruza. Bé, canviant de terços sense voler allargar més... lo creo en mi en el Doom una, una decoració de principis cosa que per cert jo ballar ni crec en jo mateix però bé, ja està bé això de tenir seguridat amb un mateix de tant uh, el Doctor Doom és una banda de, de Palma que se va formar a principis de 2000 i per lo que sabem, bé van durar fins a l'any 2010 una banda, com heu vist, que feien un punt roig així en tots melòdits, sí. fins i tot a ballar pop, i que cantaven tant en anglès com en castellà. Uh, aquest tema, de creu en mi, uh, està inclòs en el seu treball que varen anomenar la lei de Murphy, que van autoritar uh, l'any 2004, i per que sabem ja molt poc les còpies i avui dia és molt mal d'aconseguir. A banda que va tocar, tocar Manacor, el primer octubre, punt, que es sí. va organitzar, no és vera? Sí, sí, sí. Un, uh, un concert que recordem, recordem també. Tenim molt bons records perquè... Va ser, diguem, en Esquerrer, de, de prest, passaven allà Madona i tot el de gent i sobretot quan van tot a tots aquells, el seu cantant, en, en Rafa Murillo, eh, anava com sempre, tota pastilla. Saps, <laughs> les, les Madones flipaven. Bé, i per acabar el programa, ara posarem la darrera banda, una banda molt estimada, perquè, pels que us xerren. Uh, en, la línia, en una línia molt canyera uh, podríem dir catalogant-los com una banda de neocrust sí. o, o sé sí, una, una banda on hi van tocar com comentàvem abans amb altres, amb altres membres d'altres bandes Tocar membres de Tragedy, His Hero is Gone i, i d'altres d'aquesta escena. Bé, una banda que ha tocat a festivals de metall extrem com el de Maryland Dead Fest eh, als Estats Units i de punt com el punt illegal fest d'allà de, de, de Suècia també. Sí. Com no xerrem de From Ashes Rise, una banda de procedència mm, nord-americana de Nashville, de Tennessee, eh, una banda que es va formar el 1997 i va tindre una primera etapa fins al 2005. Després van arrencar un altre cop el 2010 eh, teòricament fins ara que sapiguem. sí. La cançó de From Asher Rice, que sentirem, és la de And We're Still Waiting i és eh, l'hem extreta del disc Discography, eh, dic que és el tall nou d'aquest disc que varen editar a l'any 2000 eh, amb el segell Feral World Records. Bé, aquí teniu From Asher Rice, And We're Still waiting aquí aquest programa de Sintonies Faracorda, un programa que, com sabeu, el podeu escoltar cada dijous de 9 a 10 i mig del vespre. Bé, eh, recordar-vos la Guirifesta promoguda i en solidaritat per treure fons en aquesta campanya d'aquesta publicació, d'aquesta gran publicació eh, de crítica Uh, sobre tot el tema desenfrenat del turisme uh, que es pateix arreu del món, sobretot aquí a Mallorca. Uh, bé, aquesta guirifesta es farà a Sondorí, a la carretera de Palma-Manacó, quilòmetre 40 de vora de Los Melones, per aquí tinguin una referència... Aquest bar emblemàtic... Emblemàtic, de bailoteo... De quina edat a quina edat deu... Sí. deu a partir dels 60... A partir dels de, sí, del 60... Bé, doncs aquí a Sondorí, al costat dels Melones, vora de Vilafranca de Bonany, entre Vilafranca i Manacor podien dir... Sí. Uh, darrere el restaurant Es Cruce, no?, uh -huh. uh, a la rotonda abans d'arribar a Manacor. Bé, dir que organitza la coordinadora llibertària de Menorca i que en aquesta presentació es podrà gaudir d'una de, de presentació del nostre estimat doctor enfermo i on tocarà la gran orquesta republicana, la veja maya, su hijo bastardo i la demostrada imatge de su amigo Willy <ríe> i els cracks de Funky Crackers. 3 euros a l'entrada i si vens disfressat de turisme de turista et convidem a una consumició. Els beneficis, com hem dit, eh, aniran destinats a la campanya de la publicació de tot inclòs. Eh, I com no, dir que eh, hi haurà sopar local i ecològic, hi haurà mamading, i haurà conilingüising i concurs de Balcòning. Fins aquí, sintonies fora corda. Bona nit. Bona nit i tapa't.